Kapitola 19. Pánové a zloději Když jsme z denou odešli z Eolianu, bylo už pozdě a ulice byly vylitněné. Z dálky jsem slyšel hudbu a dutý klapot kopit nadláždění. Tak jaký kámen na srdci zase skrýváš, zeptala se. Ten obvyklý, řekl jsem a v tom mě něco napadlo. Nehledala jsi mě na univerzitě? V té velké hranaté budově, která páchne po uhelném dýmu. Dana zavrtěla hlavou. Ani bych nevěděla, kde tě začít hledat. Je to tam jako blodiště. Když tě nechytím u Ankera, je mi jasné, že mám prostě smůlu. Zvědavě se zeptala. Proč? Někdo se tam po mně ptal. Vysvětlil jsem sledabilým mávnutím rukou. Nějaká dívka, která tvrdila, že jsem jí prodal kouzlo. Napadlo mě, že jsi to mohla být ty. Jednou jsem tě tam hledala, řekla, ale rozhodně jsem se nezmiňovala o tvém osobním kouzlu. Nic hovoru se přetrhla, mezi námi narůstalo ticho. Neobránil jsem se pomyšlení na to jak kráčí zavěšená do Ambroze. Nechtěl jsem o tom nic vědět, ale současně jsem na to musel pořád myslet. Šel jsem za tebou k šedivému vůži, řekl jsem jen, aby řeč nestála. Ale už si byla pryč. Přikývla. Trochu jsme se s poškorpili. Doufám, že to nebylo nic vážného, ukázal jsem na její krk. Všiml jsem si, že máš pořád ten náhrdelník. Dená se bezděčně dotklas smaragdové slzy. Ne, nic vážného. Musím Kelinovi přiznat, že je stanomodní v tom lepším smyslu. Když něco daruje, je to na pořád. Prohlásil, že mi ta barva sluší a ať si nechám i náušnice. Vzdychla. Cítila bych se líp, kdyby nebyl tak velko Ale je milé, že je mám. Taková záchranná síť. Ustaní mi život, pokud se brzy neozve můj mecenář. Pořád doufáš, že se ukáže? Zeptal jsem se. Potom všem, co se stalo v Trebonu? Potom, co se přes měsíc neozval? Dena pokrčila rameny. On už je takový. Povídala jsem ti, že je tajnustkář. U něj není nic divného, když na tak dlouho zmizí. Mám přítele, který se mi snaží najít patrona, řekl jsem. Mohl bych ho požádat aby ti někoho našel. Vrhala na mě nečitelný pohled. Je od tebe hezké, že mi přeješ něco lepšího, ale já si to ve skutečnosti nezasloužím. Mám dobrý hlas, ale to je vše. Kdo by si uvázel na krk neskušenou muzikantku bez nástroje? Každý, kdo má uši a uslyší tě, pravil jsem. Každý, kdo má oči a uvidí tě. Sklopila hlavu, vlasy jí padly do obličeje jako záclona. Jsi milý, zašeptala a rozpačtě si pohrávala prsty. Jak došlo k roztačce mezi tebou a Kelinem? Pokusil jsem se převést rozhovor na bezpečnější téma. Trávila jsem moc času s panskými návštěvami, odvětila Suše. Měla jsem mu vysvětlit, že se ani trochu nepodobám nějakému pánovi, řekl jsem. Třeba by se mu ulevilo. Ale bylo mi jasné, že ve mně to nevězí. Podařilo se mi navštívit ji jen jednou. Šlo snad o Ambrozovi návštěvy? Dokázal jsem si ho představit v tom okázalém pokoji až příliš snadno. Ten jeho zatracený klobouk, nedbale zavěšený na opíradli židle, on popíjí čokoládu a vykládá vtipy. Deně to zaškubalorty. Měl námitky hlavně proti Joffrymu, pravila. Zřejmě jsem měla samotná a potichu sedět v té kleci a čekat, až mě vyzvedne. Jak se má Joffrey? zeptala jsem se zvořile. Už se mu podařilo vecpat do hlavy druhou myšlenku? Čekal jsem, že ji rozesměju, ale dna jen povzdechla. To ano, ale nebyly to moc dobré nápady, potřásla hlavou. Přišel do Imre, aby si udělal jméno svou poezí a prohrál poslední košily. Ten příběh jsem už slyšel, poznamenala jsem. Na univerzitě se to stává každou chvíli. Jenže to byl jen začátek, řekla Dena. Představoval si, že peníze vyhraje zpátky. Pochopitelně. Nejdřív šel do zastavárny. Pak si vypůjčil peníze a přišel i o ty. Udělala smířlivé gesto. Abych k němu nebyla nespravedlivá, ty peníze neprohrál. Obrala ho nějaká potvora. Představ si, skočil jí na plačící vdovu. Nechápavě jsem na ní koukl. Na cože? Vrhla na mě letmý pohled. Jednoduchý trik, vysvětlila. Mladá žena stojí před zastávárnou celá rozrušená a uplakaná a když se u ní zastaví bohatý pán, vykládá mu, že přišla do města zastavit zástupní prsten. Potřebuje peníze na daně nebo aby zaplatila lichváři. Netrpělivě mávla rukou. Na podrobnostech nesejde. Podstatné je, že když jsem přišla, požádala někoho, aby ten prsten zastavil za ní. Protože ona se nevyzná ve smlouvání a tak. Zastavila se před výkladem zastavárny ve tváři zmučený výraz. Myslela jsem, že mu můžu věřit, vyhrkla. Ale on ho jen zastavil a utekl z penězi. Tohle je ten prsten. Dramatickým gestem ukázala do výlohy. Ovšem, sedla prst, ten chlapík naštěstí zastavil prsten za pouhý zlomek jeho ceny. Jde o rodinné dědictví v hodnotě 40 talentů, ale tady ho prodávají za 4. Přistoupila blíž a položila mi ruku na prsa, vzlížela ke mně obrovskýma očima s úpěnlivým výrazem. Kdybyste ten prsten koupil, mohli bychom ho prodat nejméně za 20. Vaše čtyři talenty bych vám okamžitě vrátila. Odstoupila ode mě. No, nějak tak to se hrála. Zachmořil jsem se. Jak to může fungovat? Došlo by mi to, jakmile bychom dorazili k odhadci. Dena zakroutila očima. Takhle se to nedělá. Domluvíme si schůzku příští den v poledne. Ale když tam dorazím, zjistím, že si ten prsten už koupil a utekl s ním. Najednou jsem to pochopil. A ty se rozdělíš se zastavárníkem. Poklepala mi na rameno. Věděla jsem, že ti to časem dojde. Ta léčka se zdala dokonalá až na jednu věc. Ovšem, k tomu potřebuješ za společníka důvěryhodného a přitom křiváckého zastavárníka. Pravda, přiznala. Obyčejně to mají vyznačeno na obchodě, ukázala na překlad nad dveřmi zastavárny. Bylo tam několik značek, které se dali považovat za škrábance v barvě. Aha, hlesl jsem. Pak jsem váhavě dodal. V Tarbeánu takovéhle značky znamenaly, že jde o bezpečné místo na prodej... Chvíli jsem hledal přijatelný opisný výraz. Prodej pochybně získaného zboží. Pokud denu moje přiznání zeskočilo, nedala to na sobě znát. Jenom přistoupila blíčke značkám a přijela po nich prstem. Tady stojí spolehlivý majitel, ochotný podílet se na drobných trycích, rovným dílem. Pozorně si prohlédla škrábance na dveřmi a vyvěstní tabuli. Nic o prodeji věcí od strýčka. Nikdy jsem to neuměl přečíst, přiznal jsem. Šlehl jsem po ní pohledem. Snažil jsem se nedávat najevo žádný náznak odsouzení. A jak ty o těchhle věcech víš? Četla jsem o tom v knížce, pravila sarkasticky. Jak myslíš, že jsem se to dozvěděla? Znovu vykročila, já se k ní připojil. Obvykle nehraju vdovu, promluvila Jakoby mimochodem. Na to jsem moc mladá. U mě je to prsten po matce, Nebo babičce. Pokročila rameny. Léčka se mění podle toho, jak se ti to zrovna zdá nejšikovnější. A co když je ten chlapík poctivý, zeptal jsem se. Co když se v poledne objeví, ochotný pomoct? To se moc často nestává, škubla a skřivila je do kyselého výrazu. Mě jen jednou. Úplně mě překvapil. Teď se s majitelem pro všechny případy domlouvám předem. Ráda podfouknu chamtivého mizeru, který chce využít mladou dívku. Ale neberu peníze od někoho, kdo se snaží pomoct. Její tvář stvrdla. Na rozdíl od té potvory, co obalabutila Joffrey Objevil se v poledne, co? Ovšemže ano, přisvědčila. Prostě jí dal peníze. Nemusíte mít vracet slečno, jen běžte zachránit rodinou farmu. Denas je prohrábla rukama vlasy a výmluvně obrátila oči k nebi. Farmu, vždyť to ani nedává smysl. Proč by farmářská dcera měla diamantový náhrdelník? Koukla se na mě. Proč se právě ti nejlaskavější muži chovají jako idioti, když jde o ženské? Je to šlechtic, podatkli jsem. Nemohl by napsat domů? Nikdy se svou rodinou moc nevycházel, řekla. Teď ještě méně. Poslední dopis neobsahoval žádné peníze, jen zprávu, že matka je nemocná. Něco v jejím hlase mě upoutalo. Jak moc nemocná? Nemocná. Nena nevzlédla. Hodně nemocná. A on už pochopitelně prodal koně a cestu lodí si nemůže dovolit. Znovu si povzdechla. Jako bych sledovala některé z těch télinských divadelních her. Špatně zvolená cesta, nebo tak něco? Pokud je tomu tak, stačí, když se na konci čtvrtého dějství do potácí do kostela usoudili jsem. Pomodlí se, poučí se a zbytek života stráví jako čistý a mravný chlapec. Kdyby se přišel poradit se mnou, mohlo to dopadnout jinak. Nešťastně mával rukou. Ale ne, on se zastaví až potom, aby mi řekl, co udělal. Bankéř z penězoměneckého cechu mu odmítl půjčit. Tak kam asi zamířil? Sevřel se mi žaludek. Černé moly chváři, odpověděl jsem. A byl tak spokojený, když mi to vykládal. Dena na mě vrhla zoufalý pohled. Jako by konečně našel cestu z toho zmatku. Za chvíli se. Pojďme sem, ukázala do malého parčíku. Dneska fouká víc, než jsem čekala. Položil jsem pouzdro sloutnou a schodil plášť. Vezmi si ho, mě není zima. Dena nejdřív vypadala. Jako by chtěla něco namítnout, ale pak si ho obvinula kolem sebe. A ty říkáš, že nejsi slušně vychovaný pán, poškádlila mě. To nejsem, přesvědčili jsem. Jen vím, že je bude lépe vonit, když ho budeš mít chvíli na sobě. Aha, pravila moudře. A pak ho prodáš do voňavkářství a vyděláš balík. Tak jsem to celou dobu plánoval, přiznal jsem se. Prohnaný a propracovaný plán. Jsem spíš zloděj než slušný pán, víš? Usadili jsme se na lavičce v závětří. Mám dojem, že jsi ztratil přesku, poznamenala Denna. Podíval jsem se na pouzdro sloutnou. Už jí konec se rozevíral a přeska nikde. Vzdychl jsem a bezmyšlenkově jsem sahl do jedné z vnitřních kapes pláště. Dena vydala tichý zvuk. Téměř neslyšný, jen polikaný nádech a náhle na mě pohlédla s rozšířenýma očima, temnýma v měsíčním svitu. Ucukluji jsem rukou, jako bych se spálil a vykoktal jsem omluvu. Tiše se rozesmála. No, to bylo trapné, šeptla měkce. Omlouvám se, opakoval jsem. Nic jsem tím nemyslel, mám v pláštiku zdrátu, drátu, kterým bych to mohl prozatím stáhnout, aby to drželo pohromadě. Ach, hlesla. Ovšem. Kbytě zajela rukama do pláště a vytáhla kus drátu. Promiň, omluvil jsem se znovu. Jen jsem se lekla, řekla. Nemyslela jsem, že bys byl ten typ, co se na dámu bez varování vrhne. V rozpacích jsem upíral zrak na loutnu a zaměstnával si ruce postrkováním drátu dírou, která zůstala po přesce a jeho utahováním. Je to krásná loutna, pronesla Dina po dlouhé odmlce. Ale to pouzdro vypadá hrozně. Když jsem tu loutnu koupil, vydal jsem se ze všech peněz, přiznal jsem. Na jsem vzlédl, jako bych právě dostal nápad. Už vím, zeptám se Geoffreyho na jméno jeho lichfáře. Pak si budu moct dovolit třeba dvě pouzdra. Hravě mě plácla a já se přisunul na lavičce k ní. Chvíli bylo ticho. Pak Dena pohlédla na vlastní ruce a udělala to zvláštní drobné gesto, jaké během našeho hovoru už provedla několikrát. Teprve teď jsem poznal, co dělá. Tvoj prsten, řekl jsem. Co se s ním stalo? Vrhla na mě zvláštní pohled. Měla z ho, co tě znám? Stříbrný s bledě modrým kamenem. Svraštila čelo. Vím, jak Vypadal. Nosila jsem ho pořád. Pokoušel jsem se mluvit nenoceně, jako bych neznal každou podrobnost, která se jí týkala. Jako bych nevěděl o jejím zvyku otáčet si prstínkem na prstu, když se hluboce zamyslela nebo byla neklidná. Co je s ním? Dana sklopila oči. Má ho jeden mladý muž. Aha. Nemohli jsem si pomoct, zeptal jsem se. Kdo? Pochybuju, že. umlkla, podívala se na mě. Vlastně by to mohl znát. Chodí na univerzitu. Ambrose Jackis. Jako by mi v tu chvíli naplnila žaludek kyselinou a ledem. Odvrátila se. Má takové drsné kouzlo, vysvětlovala. Víc drsné než kouzlo, ale. její hlas se vytratil. No jistě, řekl jsem. To muselo být vážné. Věnovala mi tázavý pohled, pak se jí v obličeji objevilo pochopení a vyprskla smíchy. Zakroutila hlavou a energicky zamávala rukama. Ale ne, bože, ne, nic takového. Několikrát se zastavil. Šli jsme do divadla. Pozval mě na tanec. Má mimořádně lehký krok. Nadechla se a vypustila vzduch v povzdechu. První večer se choval velmi uhlazeně. Byl zábavný. Druhý večer už méně. Oči se jí zužily. Třetího večera už byl neodbytný. Potom se to už pokazilo. Musela jsem opustit svůj pokoj u kančí hlavy, protože tam pořád otravoval s těmi svými tretkami a básničkami. Zaplavila mě obrovská úleva, jako bych poprvé po mnoha dnech mohl volně nabrat vzduch do plic. Na tvář se mi pomalu vkrádal úsměv a já se snažil podlačit ho v obavě, že se budu zubit jako blázen. Dena mě obdařila trpkým pohledem. Divil by ses, jak podobně se na první pohled jeví sebevědomí a nadutost. Byl štědrý a bohatý, což je příjemná kombinace. Natáhla holou ruku. Byl mi volný a on slíbil, že mi ho dá opravit. Takže potom, když už se to pokazilo, zřejmě nebyl tak štědrý. Její rudá ústa se skřivila v dalším už chlepku. Ani trochu. Snad bych s tím mohl něco udělat, navrhli jsem. Jestli ti na tom prstenu záleží. Záleželo, odpověděla upřímně. Ale co bys mohl udělat? Připomenout mu, jako muž muži, že má se ženami zacházet s úctou? Zakoulela očima. Hodně štěstí. Věnoval jsem jí svůj nejdostamilejší úsměv. Už jsem jí jednou pravdu řekl. Nebyl jsem žádný vznešený pán. Byl jsem zloděj.